C.C. Brown, Sorscsapda, Magánkiadás, Pécs, 2022, ISBN 978-615-812-215-3 A hangos könyvet a szerző Brown Kristina megbízásából szerkesztette és felolvasta Ambrus Attila József. A felvétel 2022. júniusában készült. A könyv eredeti megjelenése Agenda kiadó Debrecen 2020 ISBN 978-615-605-185-1 Mit tennél, ha valaki nap mint nap a szemed láttára védtelen egyedül hagyná a gyermekét egy kocsma előtt? Mit tennél, ha süket fülekre találnál, amikor segítséget keresel a megoldásra? A történet Magyarországon kezdődik a 90-es évek derekán, követve Tonka egy fiatal nő sorsát napjainkig. Tetteivel, majd annak következményeivel egyetérthetünk, vagy elítélhetjük őt, de az mindenképp gondolkodásra késztet valamennyiünket, hogy a helyében mi mit tettünk volna. A hangos könyvet a szerző Creative Commons licencsel adta ki, ezért a hangos könyv változtatás nélkül szabadon letölthető és megosztható.